«І чув?» – упав Петро на бідний старий диван, що вже його боявся. «Тарас Шевченко раненько рушив із броварів!» «То він не вмер?» – схопився. «Ти, мов, дитя, Василю, встрічати йдеш? А як же?» «То одягайся швидше, там хлопці ждуть. Кирею чорну маєш?» «Куди це ви збираєтесь?» – вішав тим часом батько. «Добрий день вам!» Підвівся чимненько студент Вишневський. Здрастуй. Знов до дівчат? Шевченко вже за Дніпром. Який? Тарас Григорович. А, ти про домовину нахмурився. Таки везуть. Сиділи б ліпше вдома. Усі йдуть, озвався і собі Василь. Він і боявся батька, і щось його під'южувало йти час від часу наперекір. «Студенти, це ще не всі!» — скривився батько. «Пан губернатор?» «Та тож намісник царський, опора трону!» — вирвалося у Василя. «Достойний муж, а бач не їде, стрічай, Шевченка вашого. Отже, і нам не слід. Коли б робили люди лиш те, що слід, «Ходили б ще в шкурах», – сказав Петро. «Можливо, було б краще», – вдався старий скалід до філософії. «А то весь час кудись біжать, вигадують то се, то те, і все на власну голову». Петро кивнув товаришеві, щоб одягався нишком, а сам узяв на себе диспут. «І хату хтось колись придумав. На що? Сиділи б оце в печері?» Хата то на добро, підніс старий гору палець. Хата це благодать. А колесо, не угавав Вишневський, на біса воно здалося. Ти що ж? нахмурився старий Скалій. Мене за дурня маєш? Та, боронь Боже, що ви? сплеснув Петро руками. У канцелярії його сятельства нема таких. Це знають всі. «Ну ти уредний!» — виняв господар хустку і висикався. «В нас кожен другий дурень, а пнуться, лізуть, лижуть, щоб ближче стати до губернатора. Отак аж потіють та топляться, щоб то ближче стати коло самих. Може б дарять або дулю дати благоволять, хоч маленьку, Хоч пів дулі, аби тільки під самою пику. — Все правда, геть як наші канцеляристи, — зрадів старий. — А це ж Тарас Шевченко так написав, — сказав Василь, що був уже готовий. — Цей самий? — Він. Старий Скалій замислився, поплямкав ротом, наче щось пережовуючи, і мовчки вийшов. Правда, замить вернувся і попросив. Ви ж там обачні будьте, не лізьте в очі Нишпоркам та всім чинам жандармським. А що й вони збираються зустрічати Тараса? З подивом спитав Петро. Учора чув на власні вуха, стишив до краю голос. Велено! На вулиці біля воріт чекав на них лиш Федір, що мав незвичне прізвище Тиміш. — А де ж усі? — спитав Петро. — Пішли вперед, терпцю не стало ждати. — Нас не пускали, кажуть, що на ногах поліція та жандармерія. — Я знаю, їм і мертвий кобзар страшний, — рішуче мовив Федір. Він з-поміжних був найпалкиший воїн за правду і волю, бачився колись із Шевченком і розмовляв. Це він подав ідею зустрічати Тараса-батька у киреях чорних, у чоботах і шароварах. Вийшли з старого міста, там, де були колись ворота ляцькі, і через базар хрещатиком попрямували до кручої мосту. Ждали його живим у Києві, а вийшло ось як. Сумно звався Федір. — А де його ховатимуть? — спитав Василь у нього. «Ніхто не знає толком. На щекавиці ніби. Там же й могилу викопали», – додав Петро. «А кажуть, є заповідь», – згадав Василь розмову, яку він чув недавно в університеті. Федір спинився враз, оглянувся і прочитав на пам'ять. «Як умру, поховайте мене на могилі серед степу широкого». На в країні милість, Щоб широкополі, І Дніпро, і кручі, Було видно, було чути, Як реве ревучий. І справді, де ти його узяв, Зайнявся в мить Вишневський. «Іщите да обрещете, Як сказано у святім письмі», Усміхнувся Федір. «Це ще не все. Як понесе з України У синіє море Кров ворожу, ой тоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Василь відчув мороз на спині, знав він усе, що вийшло друком, і те, що так ходило між людьми в рукописах, але такого ще не чув. А Федір, рушивши вперед по стесці, далі декламував. «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великий, сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим, тихим словом». Ось так, панові молодці. А ви... «Нас чекав рідці. Хіба це ми?» — стенув Петро плечимо. «То брат його двоюрідний, Варфоломій?» «Не знає він, напевно, що є цей вірш», — сказав Василь схвильовано. «Ти б зустрівся з ним вічнавіч та прочитав?» «Почуємо, що скажуть ті, приїжджі з Петербурга. Вони ж були при ньому, коли вмирав». Останнє слово впало на душу каменем. Не вірилося, що вже нема, що вже везуть його схололе тіло на Україну, куди жадав приїхати після своїх сумних та довгих мандрів. Козака несуть і коня ведуть, кінь головоньку клонить. З гори над кручею оглянули аж до подолу низинний шлях чи не спізнилися, і почали спускатися до блиску вичовваними стежками. До мосту з усіх усюд стікалися струмки людей, мовчазних, зосереджених на скорбних домах. Йшли молоді і літні, заможні й бідні, київські й прочани з різних кутків імперії. Міст їх вбирав, мов річка.